Partea a patra Capitolul 7. Ora care venea trebuia să cadă ca un trăsnet. asupra cui planul era de asemenea dinainte întocmit. Se numea Barbarosa și avea sarcina să extermineze Rusia sovietică printr-un război fulger asemănător celor care puseseră la pământ Polonia și Franța. Data atacului, luna mai. Trepidind de nerăbdare să-l pună în practică, Hitler zise... Când Barbarossa se va pune în mișcare, lumea își va ține răsuflarea. Înainte de asta însă, se întâmplă ceva. Un alt plan numit Marita trebuia pus în prealabil și rapid în mișcare ca să fie cucerită Grecia, unde italienii se făcuseră de râs. Și în plus, prezența englezilor acolo, care își puteau crea o bază de bombardament, putea stingerii Barbarossa. O armată uriașă de aproape 700 de oameni de oameni și masată la noi în România, acele trenuri cu trupe pe care avea să le vadă în februarie Achim Morometete, când necontenit spre sud, treceau în Bulgaria, care asemenea, nouă acceptase la 8 februarie 1941 ca această masă formidabilă de oameni în până în dinți să treacă peste teritoriul ei și printr-un nou Dunkirk, de-asta dată neșovăitor, englezii să fie nemiciți și aruncați în mare. În ziua de 27 martie 1941, Hitler se sculă ca de obicei la sfârșitul dimineții. Dormea singur în apartamentul său din Cancelaria Reichului, când nu venea de la Oberzalzberg Eva Braun, firește chemată de el. De când se sinucisese cu mulți ani în urmă nepoata sa Geli Raubal, de care Hitler se îndrăgostise, și o scrisoare a sa pătimașă pe care ulterior el o recuperase, dovedea că Marele Tartor o chinuia pe această fată cu insistențele lui de a fi biciuit, lucru pe care ea se pare că nu-l putea face, pentru masochist, fiind necesară o femeie care să aibă și ea acest gust straniu, Hitler nu mai putea suporta gândul de a-și viața de o femeie. Pe Eva Brown o lăsa acolo la Ober luni întregi. Hitler se așeza la masă și își lua micul dejun. Puținele ore libere pe care și le permitea în timpul zilei, când nu se întâlnea cu șefi ai partidului la dejun sau la ei, mai rar, la reuniuni pilejuite de diverse aniversări, căsătorii ei, nașteri, lui Hitler îi plăcea să stea de vorbă cu aghiotanții săi, cu medicul, cu fotograful și poate adesea cu secretarele lui și cu bucătarea sa. Mânca puțin, dar adesea îi se întâmpla, și se întâmplă și astăzi, să ceară frișcă, multă frișcă, un castron întreg pe care îl mănâncă tot, cu mici bucăți de ciocolată. Îi plăcea dulceața și frișca, așa cum altora le place alcoolul. Ființă inofensivă în intimitatea arderilor ei biologice. Nebunia era la cap, nu alcool. Nu vinuri bune, cum a băut un urmaș al lui Gingis Khan până a murit, fără a mai putea cuceri Europa până la Atlantic. Nici măcar tutun, și mai ales nu femei. Până la Gheri Raubal, a avut însă și el destul admiratoare. Am cunoscut și eu mai mult, spunea el adesea cu melancolie, femei minunate. Una iubea foarte tare, îl primea la ea în salon și spunea, micul meu lup. Dar după sinuciderea lui Gheri, Hitler a fost atât de zdruncinat încât se pare că nu și-a mai revenit niciodată. Psihiatrii contemporani au emis ipoteza că dorința masochistului de a fi de iubita sa și apoi acțiunea ca atare poate produce în conștiința femeii un astfel de șoc, încât amintirea scenei devine pentru ea insuportabilă și gândul sinuciderii, ca o eliberare de un sentiment acut de dinovăție, e violent și irezistibil. Să fi fost motivul pentru care se omoruse această ghelie raubal, care avea aspirații modeste să ajungă cântărea de operă, Apoi Hitler trecu în birou. Martin Borman îl aștepta și i-a o veste supefianță. În cursul nopții trecute, la Belgrad, a văzut loc o mișcare populară la care luase parte și armata și chiar și aviația. Iugoslavii îl dăduse just pe prințul regent Paul și înspăimântat moștenitorul tronului, Petre al Doilea, fugise și el pentru ca a doua zi să se vadă proclamat rege. Sensul acestei mișcări era anti-german. mulțimea scuipase pe mașina ministrului german. Mulțimea, ne pat, cuipat? Hitler ca un animal de pradă abia zgândărit. Cum așa? Da, Mainführer, zise Martin Borman liniștit. Sârbii sunt împotriva noastră? Da, Mainführer. Împotriva mea? se auzi glasul lui Hitler, asemeniul unui bolborosit, înăbușit și îndepărtat de tunet. Și ridică fruntea și privirea lui de un albastru straniu, amestecat cu violet și care fascina pe toți cei care îi întâlneau, întepenii și se făcu metalică. Sârbii, continuă el, au călcat în picioare angajamentele semnate de mine și de Paul, din care Iugoslavia se alegea cu Salonicul? Da, mai Führer, acesta e sensul lovitului de stat și al entuziasmului popular la care s-a asociat și armata, cu toate că chiar în cursul dimineții, generalul Simovici, noul prim-ministru, ne-a propus să semnăm imediat un act de neagresiune. Bucuria că au putut să dea jos pe prințul Paul și guvernul Svetovic, care au semnat alaltăier la Viena pactul de colaborare cu Raisul. Cheamă imediat pe Göring, Goebbels, Ribbentrop și șefii de stat major la cancelarie, zise Hitler sumbru și se ridică și început să se plimbe făcând în conjurul încăperii. Se plimba calm. Numai fruntea ridicată spre plafon și privirea imobilă arătau că un lucru amenințător începea să pună stăpânire pe el. Domnilor, Început el cu o voce spartă când cancelaria se umplu de șefi ai partidului și ai armatei. Iugoslavii își bat joc de noi. Iugoslavii pur și simplu, populația Belgradului. Dar nu numai populația smintită, ci și armata și aviația ei. S-au revoltat, au dat jos regentul și guvernul care ne erau de alte aliați, și ne propun în locul tratatelor în urma cărora Iugoslavia s-ar fi ales cu Salonicul un pact de neagresiune. Un general, deci un reprezentant al armatei, ne a trimis acest mesaj. Hitler s opri și îi într-un râs sardonic. Fălcile îi se descleștară și îi se făcură mari. Semăna în acele clipe, cu o vrăjitoare cu stăți, și al cărei chicot diabolesc, ar fi fost dus într-o reverberație până în adâncurile întunecate ale pădurii. Mie, zise el sarcastic, să mi se propună un pact de neagresiune. De către cine, de către Iugoslavia. Ha, ha, ha! Lucrul ăsta am putut să-l facem cu Rusia până terminăm preparativele pentru barbarosa. Dar Iugoslavia o voi nimici imediat, mult mai repede decât ne ar trebui să semnesc cu ea un pact, care ar fi el, fiindcă nu-i voi ierta pe sârdi pentru badjocura pe care au îndrăznit să-mi o arunce în obraj. Domnilor, reluă el, am fost badjocori. Pentru întâia oară în istoria celul de al treilea rai, o națiune a îndrăznit să ne înfrunte cu nerușinare după ce guvernul ei legal, ales, a semnat cu noi un pact de colaborare, călcând în picioare acest pact cu toate că trupele noastre au înconjurat deja această țară. Deodată Hitler a început să urle și să gesticuleze fără frână. Anglia a sedus și a luat mințile acestui popor prin prezența ei în Mediterana și în Grecia. Această lovitură de stat pune în pericol operațiunea Marisa și mai mult barbarosa. Sunt hotărât să distrug Iugoslavia pe plan militar și național fără să aștept de la noul ei guvern eventuale proteste de loialitate. Nu vor avea loc în acest sens nici convorbiri diplomatice, nici prezentarea unui ultimatum. Iugoslavia va fi sprivită cu o asprime nemiloasă. O să învățe o minte pe oricine să mai asculte cântecul de sirene al domnului Churchill, va fi o lecție cu atât mai crudă, cu cât e mai necesară. Urletele deveniseră țipete, gesturile și mersul se acceleraseră și Hitler dansa demențial asemenea acelei păsări cu penaj roșu din delta Dunării. Militarii ar fi vrut să atragă atenția ca această operațiune împotriva Iugoslaviei era neprevăzută și ar putea întârzia totul, Marisa și Barbarosa, și că un aranjament de neutralitate și neagresiune era, pe plan militar, mult mai prudent. Mai târziu, după ce Barbarosa avea să se termine cu bine, era destul timp și pentru pedepsirea Iugoslaviei. Dar Hitler nu dădea niciun semn că mai era în stare să asculte pe cineva. Vociferările lui se făceau din ce în ce mai înalte și din ce în ce mai mult glasul îi pierea. Furtuna îndepărtată pe care o presimțise Bormann, la început, era acum dezlănțuită. Deodată Hitler se aruncă la pământ și în unei furii fără margini, apucând dinți colțul grosului covor care se întindea în mijlocul cancelariei și început să-l roade și să tragă de el în toate părțile. Asistența încremenise și pe chipurile tuturor se așternu o mare neliniște. Nu era prima oară când nu au parte la o astfel de scenă, dar asta era dintre cele mai rele de când îl cunoșteau pe führerul lor. Dar ce însemnau ele? Un om în delir, Parte și distruge tot ce întâlnește în cale. Dar ce poate un om întâlni în cale? Propriai casă și cel mult, cartierul în care poate alerga bezmetic cu un cuțit în mână. Este repede prins și vârât de brațe omenești ca și ale lui, într-o dubă care a fost între timp chemată. Dar dacă înlocuim cartierul cu un continent și individul comandă armate puternice, cuvintele și hotărâzile lui devin acte istorice. Prin delirul său, istoria se exprimă ea însăși în delir. Așa gândeau înfiorați toți cei de față simțind cum voința lor se înmoaie și gândirea lor cedează încă o dată în fața deciziilor acestui om bizar, fără identitate, aproape abstract prin lipsa lui totală de rațiune și de omenie. Toți erau cu el prin aderență la ideile lui de expansiune pe suprafața pământului și prin teamă de gesturile lui ucigașe care îi puteau costa viața. Da, erau cu el... Dar încotroi ducea spre ce abisul. Hitler se ridică și începu, deodată tăcut, să treacă de la unul la altul și să se uite la dâncul ochilor fiecăruia. Rădea cineva? Nu rădea nimeni, chiar dacă s-ar fi trezit brusc în intimitatea locuinței proprii și și-ar fi amintit. Această teribilă scenă nu putea scărni râsul. Göring, ordona Hitler răgușit, dar acum calm. Vei distruge imediat Belgradul printr-un atac de bombardiere grele, prin asalturi succesive operând de pe bazele aeriene din Ungaria. Generalii Caitel și Iodl, chiar din acest moment, veți pregăti un plan de atac al trupelor terestre, iar domnul Ribbentrop va informa Ungaria, Bulgaria, România și Italia de viitoarea împărțire între ele a teritoriului iugoslav. Nu va mai rămâne din această țară decât Croația, care va deveni un stat aliat al Raichului. Italia va dori probabil coasta Adriatică. Ungaria-Banatul, Bulgaria-Macedonia. Nu știu ce va dori România. România n-a dorit nimic. Iată, reluă Hitler rânjind, cel puțin un război care o să bucure pe mulți. În ceea ce privește barbarosa, se adresă el militarilor, lui Brauchtiș și lui Halder, care l-ascultau în pietri, operațiunea va patru săptămâni. Sigur, amânarea coluna a unui plan minuțios întocmit implica mari primejdii. Ei și, ce gust ar mai avea victoriile dacă toate ar fi câștigate conform planului și operând cu prudență maximă? Doar dacă mobilul lor ar fi o cauză dreaptă. Când cu însă, un fapt imprevizibil e un prilej să-ți dea înfruntându-l împotriva tuturor calculelor măsura puterii. Delirul furibund, cu toate că sinucigașa lui Hitler, auzind că o țară balcanică îndrăznise să-l înfrunte, trebuie să fi fost expresia cea mai intensă de fericire pe care o încerca să el vreodată fiindcă, ceea ce urmă, nu cunosc cu limite de barbarie și răzbunare. Într-adevăr, bombardierele lui Göring se abătură asupra Belgradului lipsit de apărare și aruncarea asupra lui, timp de 3 zile și trei nopți la rând, bombe incendiare și explozive de mare calibru. Orașul fu distrus și ars din temelii și murirea sub dărâmăturile lui calcinate aproape 20.000 de oameni. Printre ei, desigur, se aflau poate rătăciți și cei care îndrăznise să scuipe pe mașina ministrului german. Hitler se bucura. Armata iugoslavă fustivită în 10 zile, și 28 de divizii se predare la Sarajevo, încercuite de masa uriașă a blindatelor inamicului. În planul de atac pe care îl întocmiseră Keitel și Iodin, operațiunea a fost numită de către Hitler Operațiunea Pedeapse, de unde reiese că furia care alimentase scena care avusese loc în Cancelaria Reichului. La 27 martie, nu se putea potoli în spiritul mare lui Tartor, decât executându-se întocmai și cu cea mai mare vigoare ordinele pe care el le dăduse atunci. Și într-adevăr, ele fură executate și în spiritul și în litera lor și Iugoslavia încete să mai existe. Veni apoi rândul Greciei și a doua oară englezicuri aruncați în mare, dar ca și la Dunkert ei reușiră să-și retragă aproape toți oamenii cu ajutorul vaselor.